Намагаюся викрутитись. Ну, бачите, не знаю. І так ще пару хвилин він, і я з ним мучились над цим технічним терміном. Хіба назвати то поличкою, каже врешті. Мені пригадалася розмова з однією жінкою в Черкасах на Литовищі. Вона говорила до мене українською мовою. Одночасно голосно дивуючись, як то я її розумію, а вона мене. Врешті хлопці вилізли на горішні нари спати. Серед ночі гуркіт. Щось злетіло з гори на підлогу. Ба-бах! Тиша. Ні пороху з підлоги. Вмикаю світло. З нари злетів старший хлопець. Може, щось йому сталося. Розбив собі голову. Може, навіть забився. Прислухаюся. Він дихає. Притуляю палець до живчика. Пульс б'ється. Після вина і своїх пригод він так міцно спав, що навіть не прокинувся, гримнувши собою об підлогу. І так проспав усю ніч. Львів. Зовсім інше місто, ніж Київ. Посередині залу на вокзалі лежить чоловік. З нього напівстягнені штани. Світить грішним тілом. Ніхто про нього не турбується. Нікого він не цікавить. Наш готель «Супутник» поза містом. Готель новий щойно три роки тому відкритий, але виглядає, як старовинна будівля. Як звичайно, ліфти в цьому готелі їздять також поволі і рідко. Один ліфт має свій секрет. Щоб приїхав, чергові на коридорі мають магніт, котрим натирають кнопку. Тому кнопки цього ліфта світяться, як дзеркальця. До міста треба їхати трамваєм. Завдяки цьому ми змогли придивитись до населення. Львів виглядає спролитаризованим. Не диво, бо це великий промисловий центр, в якому тут не місце. Найперше, Львів належить на вододілі і має досить води. Навіть у готелі, що лежить поза містом, були дні, що не було води помитись. Фахівці кажуть, що населення міста не повинно було перевищувати 300-400 тисяч. Львів був би ідеальним осередком культури і освіти, але мудреці соціалістичного будівництва мали інші плани. Вони будували нові заводи, і усе керівництво для них присилали згори, з Москви. Тому тут живе багато росіян. Населення офіційно – 800 тисяч. Понад 200 тисяч живе неофіційно, в якому скутку, а кожного тижня чи що певний час їде додому на село. Це ті, що мають працю і не можуть переписатись на квартиру. Така надмірна кількість перевантажує насамперед транспортну систему міста. Автобуси і трамваї, звичайно, переповнені. Це нерідко псує кров пасажирам. Я когось разу бачу. Біля нашого готелю... Заїжджають трамваї один за одним, а жодний не від'їжджає. Виявляється, на кінцевій зупинці, де пасажири виходять, не нікому сідати, аж поки трамвай не розвернеться. А тут люди посідали, коли трамвай ще не розвернувся. Водійка, тут водіями переважно жінки, притримуючись правил, не рушає з місця. Люди переживають. З надвору пояснюють тим, хто всередині, що вона не рушить, поки всі не вийдуть. Вимагають, просять. Інші ж мусять чекати. Майте милосердя. Нічого не помагає. Пасажири сидять і знають, що як вийдуть, то навряд чи сидітимуть знову. Час минає. Пропагандистки – жінки, а чоловіки тільки приглядаються мовчки. Входять до трамвая і вже сварять тих, що сидять. Ніхто не обзивається, мов набрали в рота води. Врешті один чоловік встає, ступає на сходинку, серйозно вагається. Сидіти чи не сидіти? Це питання. Якась старша туристка теж встає і забирає голос, думаючи, що її послухають. Врешті, махнувши рукою, виходить. Ще хтось неохоче встає, виходить, поволі один за одним виходять, але не всі. Кілька жінок, а між ними одна з малою дитиною на колінах, не тільки не рухають з місця, а ще й відсварюються. Починається гра нервів між водієм і тими, що сидять. Проминає ще кілька хвилин. Ще два трамваї під'їжджають. Виграли ті, що лишились сидіти. Трамвай рушає. На зупинці починається нова боротьба за вхід. Трамвай повний. Двоє дверей зачиняються, а треті спереду ще відчинені. Біля задніх дверей один молодий чоловік хоче влізти досередини. Двері не відчиняються. У трамваях всі троє дверей з правого боку. Він з силою намагається їх відчинити, розгойдує, підважує, незважаючи на те, що може їх поламати. Йому зсередини помагають товариші. Двері міцніші за людські пальці, тільки вигинаються. Врешті, хтось показує йому, що передні двері ще відчинені, але він уже не зацікавлений, тільки махнув рукою. Про мудреців соціалістичного будівництва розповів нам ще в Києві літератор Михайло Слабошпицький, який проводив Михайла Лавришина і мене по старовинних пам'ятниках. Слабошпицький – письменник, критик, редактор. Знає багато визначних політиків, літераторів, артистів, діячів, знає Київ, історію і життя людей, комуністичну систему. Згідно з ідеологією комунізму, людина є паном природи і довкілля. Людина може диктувати природі, що їй завгодно. Ця філософія спричинилась до того, що в Україні зникли сотні малих річок. Так під Києвом уряд проголосив, що висушить болота – і засипли Київ свіжими помідорами круглий рік. Болота висушили, але помідорів як не було, так і нема.